Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Finns det någon där ute som inte har hört talas om Joseph Kony? Ni vet den där kampanjen som har setts av miljoner och åter miljoner människor runt om i världen. Nej, ni behöver inte höra utdrag ur den igen. Inte just nu i alla fall. Men ni ska få höra några föregångare till kony kampanjmakarna i ambitionen att väcka uppmärksamhet för en god sak. Oh, what was A house? It was only a hole in the ground, covered by a couple of foot of torn canvas. But it was a house to us. We were evicted from our hole in the ground. <laughs> We had to go and live in lake. <laughs> you were lucky to have a lake. There were 150 of us living in a shoebox in the middle of motorway. <laughs> John Cleese känner ni väl igen och en betydligt yngre upplag av Rowan Atkinson, ni vet, Mr Bean. Här är en sketch om hur allting var bättre för, ja i alla fall om man hade tak över huvudet. För en annan levde ju ett hål i marken, medan den tredje blev vräkt ur sitt hål. Men inte ens den som delade en skokartong med 150 andra mitt på motorvägen lyckades bräcka de övriga smokingklädda och cigarrökande herrarnas elända skrik. Ösa Hell är ett kändisengagemang för mänskliga rättigheter på 70-talets välgörenhetsgalor. Och den här föreställningen kommer att inspirera flera blivande rockstjärnor. Amigos! Amigas! Min fantastiska hermano! Bruce Springsteen! Bing och Bruce Springsteen på turné för Amnesty i slutet på 80-talet. Och nu, när ytterligare 25 år har gått, vad har egentligen förändrats? Nya medier, snabbare kommunikationsvägar, slagkraftigare budskap. Men eländet, har det minskat? Eller förstår vi åtminstone bättre vad som orsakar det? Jag är kanske bara gnällig. Det är väl bra att någon bryr sig om mänskliga rättigheter- Välkomna till Konflikt. Vem bryr sig om de mänskliga rättigheterna? Om kontrasten mellan MR-aktivisters våldsfyllda vardag och den internationella glansen i genell. Hör om mänskliga rättigheter som förevändning för stormakters interventioner. Och vad händer med kampen för mänskliga rättigheter i en ny global maktordning med Kina i täten? Och så är det sista dagen på jobbet för Europarådets människorättskommissionär. Hör Thomas Hammarberg om decenniers arbete för en mänskligare värld. Jag kallar på dig, Thomas Hammarberg, att komma till rostrum och receive. Det är i år 35 år sedan Amnesty International belönades med Nobelpriset för sitt människorättsarbete. Och det var organisationens generalsekreterare Thomas Hammarberg som fick ta emot priset i Oslo. Idag är Thomas Hammarberg sista dag som Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. En post som han har haft i sex år. Och från en studio i Strasbourg är Thomas Hammarberg med oss i konflikt idag. Thomas, kommer du ihåg vad du tänkte den där dagen när du gick upp och tog emot priset? Ja, jag, jag tänkte att det här var det. Genombrott som Amnesty behövde för att få ett internationellt erkännande för att vårt arbete var viktigt. Det var, det var verkligen hemskt viktigt för Amnesty att vi fick det priset då. Och det blev en väldig expansion av rörelsen efter det. När vi lyssnade genom arkiven så var det slående hur du poängterade vilket kontroversiellt val Nobelpriskommittén hade gjort då. Är det lika kontroversiellt att arbeta för mänskliga rättigheter idag? I praktiken är det nog det, även om själva retoriken kring mänskliga rättigheter har ju spritt sig. Och termen mänskliga rättigheter används ju i den politiska diskussionen i alla internationella organisationer numera, och också på nationell plan. Men när det verkligen gäller de brännande frågorna om mänskliga rättigheter, då är det ofta väldigt kontroversiellt. Så att äh, även om äh, mänskliga rättigheter har kommit högt på dagordningen så är det inte alls säkert att det har blivit något som är accepterat av alla, snarare tvärtom. Ja, vi ska fortsätta samtalet med dig Thomas Hammarberg, men först ska vi faktiskt bege oss till en plats där mänskliga rättigheter står riktigt högt på dagordningen. För Genève har ju kommit att bli en stad som manifesterar själva begreppet mänskliga rättigheter. Där har en lång rad internationella organisationer och FN-organ sina högkvarter. Konflikts Colin reste till Genève för att söka svar på vad mänskliga rättigheter betyder idag. Vi ger runt 25 personer med gröna brickor om halsen som samlats utanför presentshoppen i Palais des Nation, FNs huvudbyggnad i Genève. Därinne har vissa i gruppen handlat muggar, t-shirts och mjukisdjur med FN-symbolen på. Men nu är det dags för rundturen att börja. Guiden Maria vallar oss genom korridorer förbi kristallkronor och konferenssalar- fram till det viktigaste rummet av dem alla. Den här rummen är ofta används av Human Rights Council. Vi stannar framför ett runt rum med en stor takmålning där färgen hänger ner som istappar i stora sjok. En gåva från den spanska regeringen till FN, berättar Maria. Här inne sammanträder FNs människorättsråd tre gånger om året. Alla länders eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna utvärderas då i särskilda rapporter. Maria pekar ner från balkongen mot stolarna längs väggarna. Där sitter de inbjudna människorättsorganisationerna som har observatörsstatus i FN. De stora givetvis som Amnesty och Human Rights Watch. Men också olika mindre nationella organisationer som försöker bevaka sina respektive regeringars uttalanden och påvisa brott mot de mänskliga rättigheterna. Men Maria blir snabbt avbruten i sin monolog. Japanerna i gruppen vill veta mer om takmålningen. Finns det ingen risk för att den tjocka färgen rasar ner? Nej då, den är gjord av plast. Så det är ingen risk för att någon av delegaterna får färgehåret, försäkrar Maria. Och japanerna fnissar. Den stora salen nedanför oss ligger öde idag, till skillnad från för några veckor sedan när FN:s människorättsråd höll årets första möte. The första first row of seats that you find when you get into the room is the one uh, for NGOs. Uh, it's usually very very crowded because there are more NGOs than seats. Um, so we usually try to sit wherever we find a free spot. <laughs> Anna-Maria Rodriguez är kolombiansk människorättsadvokat för kommission Colombiana de Juristas, en av de organisationer som har formell observatörstatus i FNs människorättsråd. Hon och hennes kollegor företräder offer för brott mot de mänskliga rättigheterna, brott som begåtts av militären, grillan, högermilisen eller olika kolombianska myndigheter. Och det är ett farligt arbete. We have been a series av grave attacks and aggressions of different types we have been facing killings and disappearances displacements harassments um abuse of of uh, intelligence activities and all kind of different um types of aggressions Anna Maria räknar upp de brott som människorättsaktivister i Colombia konfronteras med till vardags Mord, försvinnanden, dödshot, olagliga arresteringar, tvångsförflyttningar och avlyssnade telefoner. Det är sådana saker Anna-Maria åker för att rapportera om vid Människorättsrådets möten i Genève som officiell observatör. Jag frågar vad hon tänkte första gången hon kom dit, in i det stora rummet med den där färgglada målningen. Jag vet inte, när du kommer från far väldigt place like som like Colombia, första gången du... You have lots of expectations and you you somehow get there expecting the UN to help you solve your problems so to say um so it's oh, it's it was really exciting getting there meeting actually the people who can make the difference um but then on, on the other hand you feel like you are very small and in in in a way a little bit um unable to Första gången jag kom till Genève så var jag hoppfull och spänd. Jag skulle ju få träffa alla de beslutsfattare som på riktigt kan göra skillnad, säger Anna-Maria. Men sen insåg jag snabbt hur liten och obetydlig jag var. Och hur svårt det var att få diplomater och politiker att bry sig om det som jag hade att säga. Och ännu svårare att få dem att göra något. Det är extremt frustrerande när jag berättar om konkreta och akuta problem i Colombia och sen händer ändå inget säger Anna Maria Rodriguez. When you face concrete issues or a concrete report on or when you have a very concrete concern and you go and talk to everyone and at the end nothing happens and then you feel like oh it's so sad why are these people sitting here if they cannot do anything to make a difference? Anna-Maria har arbetat som människorättsaktivist och advokat i många år och konstaterar att hennes arbete blivit allt mindre kontroversiellt med åren, i alla fall på pappret. Numera skriver i stort sett alla, såväl stater som organisationer och företag, under på de mänskliga rättigheterna och lovar och respekterar dem. Men, säger hon, det är inte bara positivt. Ibland känns det som att jag slåss mot en mjuk undan undanglidande vägg Previously, I think that many, many states and, and the position of, of different governments was uh, simply to reject any accusation or anything related with human rights, and it was easy then for us to show what was happening and to show, like, uh, the contradictions. But nowadays, when you see that, I don't know, um, actors learned how to use the human rights speech in order to justify what they are doing or to make... Förr sa stater och regeringar rakt ut att de struntar i våra krav och tillbakavisade all kritik. Så då var det enkelt för oss MR-aktivister att visa på deras fel och brister. Men nu för tiden så säger alla att de självklart respekterar de mänskliga rättigheterna och så använder de begreppet på ett ytligt eller fluffigt vis. Det är farligt, säger anna maria Rodriguez, Och det gör mig rädd för vad som kommer hända med kampen för mänskliga rättigheter framöver. Nu går jag förbi alla olika diplomatbyggnader här. Det står Permanent Mission of Canada to the United Nations. Och samma sak för Kuwait och Ryssland. Ligger här väl förborgade bakom höga staket och murar och gröna häckar- man kan se bergen i bakgrunden bakom Genävsjön. En bit bort från FNs huvudkontor, förbi stora diplomatviller och Röda Korsets högkvarter, träffar jag Björn Pettersson. Jag Björn. Hans kontor ligger högst upp i en skyskrapa med utsikt över Genève-sjön och FNs flyktingkommissariat. Kan du se en liten halvmåne där? Ja. Det är deras... Okej. Okay. Jag förstår. Det man, precis, man är precis inte det. långt till att att för mänskliga rättigheter i Nej. Björn Pettersson är chef för ISHR, International Service for Human Rights. En organisation som försöker fungera som en brygga mellan FN och olika lokala människorättsaktivister. Sådana som Anna-Maria Rodriguez i Colombia. Och det gör vi då på olika sätt. Vi gör det genom att vi... Publicera en hel del information om FN-systemet och hur man bäst kan engagera sig i det. Och vi kör utbildningar. Vi har utbildat över 5 000 personer här, MR-försvarare, som kommer då från olika länder till Genève. Björn poängterar att FN-systemet är svårt att förstå sig på, men att man kan göra skillnad om man bara lär sig hur det funkar. Hur man ska bete sig och formulera sig för att på allvar kunna åstadkomma förändring. Och sen gäller det ju då att prata samma språk som de man vill påverka. Det är ju då representanter för diplomatiska missioner här i Genève. Då. Det gäller att engagera dem på ett, ett effektivt sätt. Och det är där som vi kan vägleda lite grann. Jag berättar för Björn om det Anna-Maria Rodriguez sa. Hennes oro över att mänskliga rättigheter blir i och därmed töms på innehåll att MR-arbetet stannar vid just urvattnade diplomatiska formuleringar, sådana som redan idag fyller FN-rapporter och deklarationer. Har mänskliga rättigheter blivit för konventionella? Björn skruvar på sig och säger att man också kan se det precis tvärtom. Det finns en otroligt positiv association till begreppet mänskliga rättigheter och det har liksom fått en helt annan status än vad det hade tidigare. Menar, det är slående hur ofta jag lyssnar på BBC varje morgon och det nästan varje morgon refererar de till någon Amnesty eller Human Rights Watch-rapport. Och det är verkligen sett som, eh, som eh, solida källor. Alltså. Men organisationer som Amnesty och Human Rights Watch ses inte av alla som sanningsvittnen– och, säger Björn, att mänskliga rättigheter skulle urvattnas, det är inte vårt största problem. Det är snarare det motsatta. Att begreppet riskerar att politiseras. Att det börjar användas som ett slagträ i konflikter eller en bricka i det stormaktsspel som pågår i till exempel FN. Det märks inte minst här i Människorättsrådet, säger Björn Pettersson. Definitionen av vem som är en MR-försvarare- är fortfarande en, en, en stridsfråga här i Genève. Till exempel Nigeria, deras delegation- här för FNs MR, mänskliga Rättighetsråd- de, de initierade konceptet eh, Mänska Rättighets pratar de om, alltså någon form av legoknäktar- för mänskliga rättigheter. Så de... Eh, i debatten i rådet så refererar man då till det här konceptet och man ville då påskina att vissa av de som kritiserar Nigeria, de gjorde så därför att de var betalda för att göra det här. Och, och det är klart att mänskliga rättighetsförsvarare som alla andra måste ha en lön för att överleva, men det gör de inte till, till human rights contractors som de kallar dem för. Björn Pettersson från organisationen International Service for Human Rights i Genève, där konfliktslotten Colin hade träffat honom. Innan vi fortsätter samtalet med Thomas Hammarberg ska vi stanna till i Afrika. För det är inte bara från Nigeria som det hörs kritiska röster mot människorättsarbetare. I takt med att kampen för mänskliga rättigheter har fått en bredare folklig förankring hörs allt oftare ropen efter snabba och enkla lösningar. Och inte sällan är det kändisar som går i täten för sådana krav– –som då får ännu större genomslag. Det senaste exemplet är ett initiativ där YouTube, Facebook och Twitter– –används för att ge spridning åt en kampanj för att gripa Joseph Kony– –ledare för Herrens motståndsarmé– en liten nyreligiös gerillagrupp i Uganda och Kongo. Kampanjfilmen, som nu sätts av långt över 50 miljoner människor världen över– uppmanar USA att ingripa militärt i jakten på kony, som är efterlyst av internationella brottmålsdomstolen för krigsförbrytelser och tvångsrekrytering av barn. Det är okej. Allt i mitt hjärta sa mig att göra något. Och så har jag honom en and we are also gonna do everything that we can to stop them. Okay. Do you hear my words? Yeah. We are, we're going to stop them. And this year, 2012, is the year that we can finally fulfill it. And I'm about to tell you exactly how we're going to do it. Filmaren Jason Russell, grundare av Invisible Children, kampanjorganisationen bakom Kony-filmen, och dessutom beundrar av Oprah Winfrey, Spielberg, Bono och Walt Disney, lovar i filmen Barnsoldaten Jacob att han ska göra allt i sin makt för att stoppa Kony och eller Sen dess har kampanjen Kony 2012 beskrivits som ett framgångsfenomen som mobiliserat kändisar som Rihanna Angelina Jolie med flera kring kravet att USA griper in och oskadliggör Joseph Coney. Och dessutom gjort den frågan till hett stoff för världens nyhetsredaktioner. Men i Uganda är kritiken mot kampanjen skarp. En av de skarpaste kritikerna är Mahmoud Mandani, professor i social forskning vid universitetet i huvudstaden Kampala. Mandani menar att kampanjen mot Joseph Kony är ett bra exempel på när rörelser för mänskliga rättigheter blir till arméer av nyttiga idioter. This army visibly it's uh, is lending credibility to a project to militarize Uh, uh, the, the eastern and central African region—a uh, project to to to move thousands of troops uh, into Central African Republic and into into Congo and U.S. advisors and drones and everything in pursuit of two hundred to three hundred people. De miljontals ungdomar som sett filmen och upprört över något hundratal ugandiska barnsoldater och nu kräver militärt ingripande för att gripa gerillaledaren Kony, att ja, de blir till en armé av nyttiga idioter, säger Mandani. De hjälper de krafter som nu är i full färd med att militarisera hela centralafrika. Mer vapen och utstationering av nya amerikanska trupper. Det är ett tydligt exempel på hur rörelser och nätverk för mänskliga rättigheter blivit farligt naiva, kraftigt förenklande och avpolitiserade, säger Mahmoud Mandani från Uganda. De har blivit något helt annat än de politiska rörelser som skapade och slogs för idén om mänskliga rättigheter, säger han. Den franska revolutionen och solidaritetsrörelserna med Vietnam och Sydafrika betonade hela tiden att det var offren som var aktörer. Att det var de orättvist behandlade själva som måste förändra sin situation. Men samtidens mänskliga rättighetsrörelser säger något helt annat. The human rights movement that emerged from after the Cold War is almost the opposite it it completely depoliticizes situations uh, it looks at the victim not as an agent not as uh, uh, those who are able to find the solution to their own problem uh, but simply as helpless so that the victim needs a rescue när opinionen för mänskliga rättigheter avpolitiseras och de människor som lider brist på rättigheter enbart betraktas som hjälplösa offer och inte som förmögna att själva göra något, ja, då återstår bara krav på att de räddas av makter utifrån. Det har spelat krafter i händerna som inte alltid har haft mänskliga rättigheter som egentligt intresse– och har gjort dem som skulle räddas till offer för nya brott mot mänskliga rättigheter i bakvattnet av interventioner och invasioner, säger professor Mandani. Det är problematiskt med MR-rörelsernas självpåtagna roll som världspolis att ständigt peka ut förövare och kräva att de grips och ställs inför internationella domstolar. Det finns problem med även att ständigt kriminalisera konflikter, säger han. Read Human Rights Watch. Read any Human Rights Watch report on any situation. It reduces history, context, issues to just a pro forma introduction. Entire thrust of the report is to identify atrocities, identify perpetrators, and name and shame them. This, I believe, will perpetuate the violence. It will not uh, bring us a conclusion to the violence, because the violence is political. So the work of, like, Human Rights Watch and Amnesty and so on could, could be uh, counterproductive, so to say? Not could be. I would say it is counterproductive. MR-organisationer som Human Rights Watch arbete är många gånger kontraproduktivt, anser professor Mandani. I deras rapporter återkommer ständigt långa listor med begångna hemskheter och namn på påstådda förövare. Men förklaringar, bakgrund, konfliktens egentliga orsaker berörs knappast. Man får ett system där parter i konflikter kriminaliseras och krav på interventioner och gripanden blir följden. Men det löser inte konflikter utan riskerar snarare att förlänger om sig Mahmoud Mandani. Rädda Darfur-rörelsen är ett bra exempel, hävdar han. Kända namn som Hollywoodsköna George Clooney, Angelina Jolie och Mia Farrow bildade en opinion som krävde kriminalisering och gripande av Sudans president men en underliggande orsak som den hastiga ökenspridningen som skärpte markkonflikterna mellan nomader och bönder i Sudan den ekologiska katastrofen som alltså låg bakom konflikten fick ingen uppmärksamhet och inga krav på lösning av den restes I think movement which completely turned upside down These people are not interested in educating anybody. They're interested in Hollywood celebrities, useful idiots who will follow media images and media personalities. Um so people who know nothing about it stand up and say I want to make this fellow a villain as well known as I am. Den Reda darfur kampanjen är ett bra exempel både på hur okunnighet kan leda till att kraven stannar vid kriminalisering av en part medan konfliktorsaken förblir olöst säger man Mandani men också ett exempel på hur kritiken av Sudanregimen också blev ett vapen i kampen mellan USA och Kina i Afrika där Kinas inflytande i det oljerika Sudan oroade USA. Kampanjen mot Joseph Kony blir nu också ett led i den stormaktskonkurrensen där USA nu kämpar för kontroll genom militärt bistånd i det resursrika Centralafrika hävdar professor Mandani. The US is trying to convince us that Africa's main problem is a military problem. And of course these movements are are, are lending the resources det make this vårt primära problem. Det är inte vårt primära problem nu- det blir vårt primära problem. Så so lot is at stake. Väpnade konflikter är inte vårt största problem i Centralafrika- men de riskerar att bli det till följd av den militarisering- som bland annat kampanjen för gripandet av Joseph Kony leder till- som Mahmoud Mandani, professor vid universitetet i Kampala, Uganda- och Columbia i USA. President Obama har tackat kampanjmakarna Invisible Children för att de har lyft frågan om Kony och skickade redan i höstas en militär specialstyrka till Centralafrika för att understödja försöken att gripa honom. Det var konflikts Mikael Olsson som intervjuade professor Mandani som ansåg att MR-försvarare blir till nyttiga idioter när mänskliga rättigheter används för att driva igenom politiska agendor. Thomas Hammarberg, Europarådets avgående människorättskommissionär. Riskerar mänskliga rättigheter att missbrukas för politiska syften? Ja, till viss grad faktiskt. För att eh, en del av de militära interventioner som har gjorts har motiverats med argument om mänskliga rättigheter även om avsikterna ibland har varit annorlunda än att försvara mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter användes som argument för bombningarna i Serbien och Kosovo. 1999 det användes som argument för invasionen i Irak och det används naturligtvis också i hög grad när det gäller den internationella militära närvaron i Afghanistan. Och det där är inte utan problem för det första så skapar det en bild av arbete för mänskliga rättigheter som i många fall är direkt negativ. Och det, det finns ett stort problem i, i det avseendet. Så att det är riktigt att vi som jobbar med mänskliga rättigheter, vi känner att de argument vi har, de regler vi hänvisar till har missbrukats i vissa politiska sammanhang. Och det har underminerat själva trovärdigheten i arbetet för mänskliga rättigheter, inte minst de internationella organisationerna. Har du själv känt dig som en nyttig idiot ibland? Jag, jag, jag, har, jag har försökt betona att vi är oberoende och inom Europarådet så vi, vi träffar ju då hela tiden ambassadörer här i Strasbourg när jag är här så har vi då faktiskt uppnått ett läget och vårt oberoende respekteras och jag har inte egentligen något läge känt att någon regering försöker påverka oss när det gäller Resor, att vi förhindras att resa eller att vi skulle säga någonting i våra rapporter som vi inte själva tror på och så vidare. Så här har det fungerat rätt bra. Men jag vet ju att i, i världen i övrigt att det har varit svårt ibland för till exempel FN-rapportörer att komma in i länder och att, att kunna arbeta fritt så att man kunde liksom, upptäcka sanningen om, om de länderna. Så det är inte problemfritt. Men, men går det att, att verkligen koppla loss eh, MR-arbetet från den politiska verkligheten? Nej det går inte, därför att MR beror så mycket på politik och de, de går ju naturligtvis in i vartannat Vad vi vill det är ju att regeringarna ska ha en politik som in, integrerar eh, principen om mänskligheter i, i deras politik och det gör att man kommer in på politiken. Det vi försöker göra det är då att ha någon sorts partipolitisk neutralitet alltså vi tar inte ställning mellan olika block i enskilda länderna och så vidare utan vi inriktar oss på de missförhållanden som vi ser oavsett vilka som sitter vid makten där har vi då haft ett bra stöd också den här domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg Bland de som arbetar på marken så anar man ju en enorm frustration över glappet mm. mellan verkligheten och de fina deklarationerna i de stora internationella organen. Och vi hör det här bland annat Anna-Maria Rodriguez som är människorättsadvokat i Colombia. Och när hon då kommer till internationella mötesplatser så får hon inget gehör. Känner du igen den här situationen? Ja, det gör jag. Det, och det, lyckligtvis finns det nu i nästan alla länder, åtminstone där jag har jobbat personer som bildar små organisationer för mänskliga rättigheter som blir vad vi kallar då MR-försvarare som ställer sig upp ofta med stor risk för sin egen säkerhet och de betyder oerhört mycket. Och jag vet att när de reser ut och försöker informera andra om läget i sitt hemland så är det ju tyvärr ganska ofta som de inte får något särskilt stort gehör och får de gehör är ofta rätt tom retorik och det är det är verkligen tråkigt därför att de representerar på något vis hoppet i många länder. Men får man samtidigt komma ihåg att till exempel i FN där de har mötena i det här mänskliga rättighetsrådet att där sitter ju regeringarna. Det är de som fattar beslut om de olika resolutionerna. Och de här frågorna är känsliga för regeringarna. De vill inte ha kritik. De som är mäktiga till exempel den kinesiska regeringen de pressar på andra regeringar att inte stödja resolutioner om dem själva. Det, där så kommer den nationella politiken in som en spärr mot man hoppas då de här organen ska göra och då, och då blir naturligtvis de här aktivisterna besvikna med all rätt Så vad har då en sån, ett sånt organ för trovärdighet när det blir så bakbundet av politiska intressen? En sak som, som faktiskt har fungerat relativt bra, tycker jag i FN och ännu bättre här i Europarådet är att vi har fått konventioner om mänskliga rättigheter som har slagit fast hur det borde vara och vilka principer som ska gälla. Och de där konventionerna de används ju sen av just de här eh, MR-aktivisterna i de enskilda länderna. och De säger ja men ni stödjer det här, ni har ratificerat bundet er till att respektera de här reglerna och varför gör ni det inte? Så det, det ger ändå ett, ett, vissa instrument för det lokala arbetet för, för mänskliga rättigheter och, och, och det är positivt. Men sen när de här organen, de poliska organen själva ska granska om de här reglerna respekteras eller inte det är där det brister. Och, och jag menar att man borde försöka hitta Modell där man gör en väldigt klar åtskillnad mellan de politiska organen och de så att säga, neutrala, rättsliga internationella organen. Så man inte politiserar själva, etablerandet av fakta i de olika länderna. att man, Därför att Kina är starkt i de här att man liksom har andra regler för dem än man har då för svagare länder internationellt. Och där brister fortfarande en hel del, inte minst i förändra nationerna. Du var inne på förut att, att eh, även om kanske inte så mycket som man önskar har förändrats på i verkligheten så har ändå retoriken förändrats. Eh, är det till och med så att det är ett problem att MR-frågor har blivit för populära? Jag tänkte på det eh, Anna-Maria Rodriguez säger i inslaget. Hon pratar om att regimer förut var mycket hårdare motståndare till mänskliga rättigheter. Idag är det som att slåss mot en mjuk vägg. Alla bekänner sig till idealen. och Då är det liksom svårare att visa hur de i praktiken ändå fortsätter att bryta mot mänskliga rättigheter. Är det någonting som du känner igen? Jo, oh, det, ligger, det ligger någonting i det. Uh, det har blivit accepterat att man måste ha en sorts positiv grundinställning till mänskliga rättigheter eftersom vi har alla de här reglerna som har överenskommit och ratificerat av majoriteten av medlemsstater, både FN och Europarådet. Vi har FN-stadgan som pratar om mänskliga rättigheter och så vidare. Så att det är inte riktigt det är få diplomatiska representanter som vågar säga något i princip negativt om mänskliga rättigheter. Ofta handlar nu diskussionen om, om, det, om verkligheten, om de här reglerna faktiskt respekteras eller inte. Så diskussionen i, i många fall handlar nu om fakta snarare än om principerna. Och det är därför då de här frivilliga organisationerna är så viktiga. Därför de drar fram fakta. En del journalister spelar också en väldigt viktig roll när det gäller att, att avslöja de missförhållanden som då strider mot de internationella reglerna. Och det är därför ingen slump att rätt många journalister har råkat illa ut på grund av sin undersökande verksamhet de senaste åren i flera länder. Ja, och du talade ju för en stund sedan om risken för politisering av arbetet med, i de internationella organen. Risken att till exempel ett starkt land som Kina hävdar att de ska ha andra regler än svagare länder. Och vi ska tala mer om Kina nu, för just när mänskliga rättigheter kommer på tal- så avfärdar den kinesiska ledningen ofta kritiken mot att oppositionella fängslas och förföljs- med argumenten att det råder särskilda omständigheter i Kina och att Kina har egna värderingar. Men hur ser egentligen den kinesiska regimen på den universella deklarationen om mänskliga rättigheter- som ju Kina också har förbundit sig att följa? Ja, en stor del av min arbetstid den gångna veckan har gått då till att hitta någon som kan förklara den kinesiska hållningen. Men gång på gång mötes jag av samma entoniga svar. Men just som jag är på väg att ge upp hoppet så är det faktiskt någon som lyfter på luren. Ja. Uh, ha? Hello, is this Miss My name is Daniela Marquardt. I'm calling from Swedish Radio in Stockholm. Nej, den biträdande opinionsredaktören på China Daily- som jag sökte efter att ha läst hennes artikel om olika demokratisyn i Kina och väst. Hon vill inte prata. Så jag ringer en kollega till henne på Global Times- som är den engelskspråkiga tabloidutgåvan av Folkets Dagblad- den kinesiska regeringens husorgan. Uh, Mr. Lee? Yes. He Hello, my name is Daniela Markward. I'm calling from Swedish Radio in Stockholm. Ja, Swedish uh, Radio. Yes, Swedish Radio. Have... Efter flera försök blir det faktiskt svar där också, men mailen som jag har skickat har inte kommit fram. Echu, Leongwei letar förbrilt, men min intervjuförfrågan har varken kommit till den ena eller den andra av hans två adresser. Och när jag ber att få ställa några frågor på en gång, när jag ändå har honom på tråden, då avböjer han vänligt men bestämt. Ämnet är allt för känsligt. är en väldigt Jag min perspektiv med but jag Mm -hmm. Jag gör som man säger och skickar de frågor jag har efter att ha läst några av tidningens ledarartiklar om västvärlden så framförallt USAs aggressiva kritik mot Kina i frågan om mänskliga rättigheter. Kritiken gynnar bara kinesiska dissidenter, skriver Global Times, medan kineser i allmänhet oroas över att stabiliteten i samhället hotas. Och för att lugna de oroliga hänvisar tidningen till kinesiska analytiker som hävdar att amerikanska politikers chatt om mänskliga rättigheter bara är tomma ord. Ett billigt trick för att samla pluspoäng hos hemopinionen. I väntan på att Mr Li ska svara besök i ett seminarium med den passande rubriken Yttrande frihet, demokrati och mänskliga rättigheter". Kina i relation till omvärlden, på ABF-huset i Stockholm. Um, China's economic rise is um, probably the defining event in the world economy and in international affairs in this part of the 21st century and um, quite probably for A very long time to come. Tidskriften The Economist, tidigare Kina-korrespondent, inleder seminariet med att betona hur avgörande utvecklingen i Kina kommer att vara för hela världen i decennier framöver. Och något som den internationella panelen inte nog kunde poängtera var hur komplext Kina är och hur vi i väst ofta gör misstaget att förenkla och teckna Kina i svartvita bilder. Något som den svenska sinologen Malin Od också återkom till i svaret på en publikfråga om respekten för mänskliga rättigheter. If my concern is not so much the economic growth in China, my big concern is the human rights in China. So what can I then as an ordinary citizen wanting to do something, what can I do? Hur kan jag protestera mot usla arbetsförhållanden? Ska jag sluta köpa kinesiska produkter, undrar damen i publiken. Och kanske blev hon förvånad när Malin Od berättar att de kinesiska migrantarbetarna själva har lyckats kämpa sig till bättre förhållanden, vilket ledde till att amerikanska och europeiska företag protesterade mot att det skulle bli för dyrt att tillverka i Kina. Så jag att det kan göra är... Try to be informed about conditions in China, and don't, don't assume that we stand for values that we should you know, teach them, because uh, there's a lot of really interesting work uh, going on in China. Det bästa vi kan göra är att informera oss och inte utgå ifrån att det bara är vi som har de rätta värderingarna och att vi måste uppfostra dem. Det pågår mycket mer arbete för att förändra villkorn i Kina än vad många här tror, säger Malin Od. Och på väg ut från seminariet stötte jag ihop med några kinesiska studenter. musik, Jaha, när då? Vad... De vill uppmärksamma mig på en kinesisk musik- och dansföreställning som turnerar i världen och snart kommer på besök till Sverige. här är i New York. New York. New York. Uh, Varför är de förbjudna i Kina? Uh, Gruppen som bjuder på traditionell kinesisk kultur blandad med västerländska influenser är förbjuden i Kina. Men när den kinesiska studenten, som inte vill framträda med sitt namn– –ska förklara varför, ja då tryter hennes svenska ordförråd– –och en kamrat kommer för att hjälpa till. Han menar att föreställningens traditionella berättelser– –om den lilla människans kamp mot orättvisor– –uppfattas som ett hot av kommunistpartiet. Och förtrycket är något som han själv har erfarenhet av, berättar han. Flera av hans anhöriga har fängslats på grund av religiösa aktiviteter. Och nästa morgon får jag ett mejl från den förtvivlade studenten som vädjar till med att inte publicera intervjun med honom. Hela natten har han våndats över vilka konsekvenser det skulle kunna få för hans familj i Kina. Li Hongwei på Global Times har fortfarande inte svarat. Och jag fortsätter att söka efter någon som kan förklara den officiella synen på mänskliga rättigheter i Kina. Och plötsligt får jag en app. Hi hi hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? Yeah, fine. Uh I've received your mail uh, because I'm writing some reports. Uh so I'm so busy. <laughs> Jin Ling är forskare på det kinesiska institutet för internationella studier i Peking, en tankesmedja direkt underställd kinesiska utrikesdepartementet. Hon är väldigt upptagen, men efter övertalning och löften om att jag inte ska misstolka hennes svar går hon till slut med på en intervju. Först och främst vill Jin Ling framhäva de stora framsteg som har nåtts för mänskliga rättigheter. För i takt med den ekonomiska utvecklingen i Kina har människor fått bättre levnadsstandard, säger Jin Ling. Och det är just de ekonomiska och sociala rättigheterna som betonas när den kinesiska ledningen talar om mänskliga rättigheter. Och det här är något som Jin Ling har skrivit en hel rapport om. In China, Wei Pu, the economic and social rights are första first priorities. Uh when European countries say the human rights, it's directly related to the political rights. Vi prioriterar de ekonomiska och sociala rättigheterna, förklarar Jin Ling. Och hon hävdar att utvecklingen i Afrika jämfört med den i Kina tydligt visar hur fel den europeiska hållningen leder. Att sätta politiska rättigheter främst och att till exempel använda dem som villkor för bistånd har ju inte gagnat Afrika, hävdar hon. Och medan kritiker hävdar att Kina offrar de mänskliga rättigheterna för att säkra stabilitet, så menar Jin Ling att det är precis tvärtom. Det är för att säkra de mänskliga rättigheterna som vi värnar om ett stabilt och harmoniskt samhälle säger hon. In China we promote stable and harmonious to protect human rights. We're trying to explore ways to improve human rights. To and We don't think there is here. Det finns ingen motsättning mellan stabilitet och mänskliga rättigheter, hävdar Jin Ling, och avfärdar bestämt den västerländska kritiken som hyckleri. Titta bara på Guantanamo och diskrimineringen av minoriteter i Europa, säger hon för att nämna ett par exempel. Vi gillar inte när man pekar finger åt oss, men vi är väldigt öppna för en dialog. Avslutar Jin Ling, forskare vid det Kinesiska institutet för internationella studier i Peking. Vi don't like Europeans way och western countries way of fing importing, som har sagt. Suggestions att det är. Ja, vi ser ju nu hur en ny global maktordning tar form. Kina är nu världens näst största ekonomi och dess militära styrka och politiska inflytande växer också i rask takt. Thomas Hammarberg som idag gästar konflikt för sista gången i din roll som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Vad tror du att en ny världsordning med Kina i täten kommer att innebära för människorättsarbetet? Och det är en viktig fråga. Kina är ju väldigt intressant att studera här, därför att där har man ändå insett att det, inte minst av kommersiella intressen och när det gäller förbindelser ekonomiskt med omvärlden, det är viktigt att ha någorlunda fungerande rättsväsende för att till exempel säkerställa att ingångna kontrakt respekteras och så vidare. Men däremot så... Säger man stopp för de reformer som skulle krävas som skulle, för mänskliga rättigheter som skulle innebära att makten hos partiet undermineras eller partiets ledning undermineras så där dras en väldigt tydlig gräns och eh, yttrandefriheten drabbas ju också av, av, av den hållningen. Och, eh, Ja, det viktiga är att omvärlden i dialog med kineserna klargör att det går inte att göra en uppdelning mellan ekonomiska och sociala rättigheter på ena sidan och politiska och medborgerliga rättigheter på den andra sidan. De hör ihop. Så vi accepterar inte, vi som arbetar för mänskliga rättigheter- någon sån här uppdelning- och att någon av de här grupperna är viktigare än andra. Och där har vi fortfarande en uppgift kvar. Därför att även i, i förenta staterna- så finns det eh, någon sorts tänkande- om att de ekonomiska och sociala rättigheterna- i deras fall då, är mindre viktiga- att alltså de politiska medborgarna är egentligen de som, de som är, är viktiga. Och här är då någon sorts konstig dialog- mellan Kina och USA, precis på den här punkten. Mot bakgrund av- den ekonomiska situationen och ja, krisen i stora delar av västvärlden. Vilken roll spelar vårt växande beroende av Kina för det fortsatta MR-arbetet? Och kommer liksom den kinesiska synen på mänskliga rättigheter att eh, också påverka vår syn? Jag hoppas inte. Jag hoppas att det fortfarande kommer att vara en förståelse för att vi måste ha de grundläggande politiska medborgarrättigheterna respekterade för att vi ska kunna fortleva som fria, oberoende, demokratiska stater– och själva grundidéerna där är väl ganska djupt förankrade i vårt samhälle men jag är orolig över vad som händer i Europa idag när det gäller reaktionen på den ekonomiska krisen och de budgetar som nu läggs fram med dramatiska nedskärningar som får effekter på de mest utsatta grupperna i samhället ökad arbetslöshet, större oro och rädsla bland människor för vad som ska hända Framväxten av extrema grupper framförallt på högerkanten som utnyttjar främlingsfientlighet hat mot romer vi har, tror jag också problem nu med en växande antisemitism i våra samhället bristande respekt för personer med funktionshinder vi är inne i någon sorts värdekris i Europa idag där jag menar då att politikerna inte har klarat trycket och ställt sig upp mot de här tendenserna och och försvarat vikten av att vi stöder de mest utsatta grupperna även under en period av ekonomiska krisfenomen som vi har. Kan vi då peka finger åt Kina till exempel om, mot bakgrund av den utvecklingen här? Ja, jag tror ju att den största insatsen vi i Europa kan göra när det gäller mänskliga rättigheter det är att, bli, att sköta oss själva, att verkligen städa upp hemma och skydda de sårbara, motverka extremism av olika slag och främlingsfientlighet och mot romer och så vidare. Men samtidigt så behöver vi en internationell dialog om, om mänskliga rättigheter Framförallt av det skälet att människor som lever i, i länder där det verkligen är svårt förtryck, de har inget annat hopp än att det kommer eh, ingripanden eller protester utifrån. Va? Så att vi har en sorts medmänsklig skyldighet där. Och, men det betyder också att vi måste vara beredda att acceptera kritik utifrån. Det här är något som du har pratat mycket och engagerat om och inte minst här i konflikt. Men vad, vad ser du för konkreta praktiska lösningar? Hur ska vi åstadkomma det här försvaret för mänskliga rättigheter när de hotas? Det första är att vi inte, får, inte ska tillåta det att gå neråt ännu mer än vad det har gjort. Och då, Till exempel nu då är det en diskussion om den här domstolen i Strasbourg för mänskliga rättigheter där den då är utsatt för kritik från olika håll eh, och, och av en par regeringar som då är väldigt missnöjda med att de har kritiserats av domstolen. Och eh, för mig är det alldeles uppenbart att om man underminerar den domstolen så kommer man rycka undan ett... ett, ett, ett en institution som har väckt förhoppningar i rätt många länder i Europa- dit folk kan gå när de känner att deras rättigheter är kränkta. Och det, det skulle vara ett rätt allvarligt steg bakåt. Va? Och det måste hindras. Men sen... Ja, jag, jag menar ju att eh, när man i den nationella politiken diskuterar konkreta politiska reformer nu så måste man, och, och budgeterna, då måste man ta hänsyn till att skydda de som redan har dragit åt svångremmen mycket och som inte har möjlighet längre att, att, att få en sämre standard. Och det måste bli mer av ett jämlikhetstänkande där för att de sociala rättigheterna ska kunna skyddas. När man ser på utvecklingen och man ser på problemen så finns det ju en hel del människor som vill hävda att mänskliga rättigheter, ja men det är ju bara en utopi. Men du verkar bara stärka i din tro. Var kommer din drivkraft ifrån? Jo men man, man, man ser hur viktigt det är ändå för enskilda personer när, när deras rättigheter skyddas. Jag har ju sett i många fall uh, hur oerhört viktigt det var uh, att uh, en person kommer ur fängelse som sitter orättfärdigt i fängelse uh, hur någon som fastnar på fel sida om en gräns och som är rädd uh, att begripen och, och uh, på, satt i fängelse hur, hur viktigt det är att den personen faktiskt kommer över gränsen till, till sina närstående Så att, och det är många sådana exempel på hur det är viktigt för den enskilde vad, vad man saknar ofta är naturligtvis att detta skulle bli ett bättre system där ingen person skulle behöva råka ut för äh, sådana såna hot. Och sen äh, jag tror också att om man reder ut en del fall om en del äh, av de mord som till exempel har skett på senare tid av journalister därför de har grävt på ett sätt som har varit obekvämt för de makthavande. Om de fallen klarläggs och de skyldiga faktiskt ställs inför detta, och det finns ju sådana fall också, så innebär det att det blir ett visst skydd i alla fall mot att det här ska hända igen. Det är en sorts förebyggande effekt av arbetet som också är mycket viktigt. När vi har satt rubriken för det här programmet så har det blivit Vem bryr sig om de mänskliga rättigheterna? Thomas Hammarberg, vem bryr sig om mänskliga rättigheter idag? Framförallt de som drabbas av kränkningarna och en del idealister, eh, engagerade personer i olika länder som på lokalt plan tar sig an eh, med. med med människornas situationer. Det är de som jag upplever som hoppet. Det finns många sådana, både organiserade organisationer som Amnesty International men också mindre grupper som gör ett enastående arbete. Och det är på dem de här internationella strukturerna borde vila för att göra något meningsfullt arbete. Ja, där får vi tacka dig Thomas Hammarberg som alltså idag avslutar sitt uppdrag efter sex år som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Men innan vi slutar konflikt ska vi återvända till en av de många aktivister för mänskliga rättigheter som Thomas Hammarberg pratade om. Kommer ni ihåg Anna-Maria Rodriguez, människorättsjuristen i Colombia, som vi hörde i början av dagens program? I samtalet med vår reporter Lotten Collin berättade hon om hur samtidigt som det talas så vackert om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang så blev hennes verklighet bara värre och värre. Mm, during the last year in, in, in 2011, we had the largest number of aggressions and attacks uh, to human rights defenders in the last 15 or 20 years. We had um, 55 human rights defenders that uh, lost their lives, 49 of them were killed and six were disappeared. 55 människorättsaktivister har dödats under förra året. Det är den högsta siffran på två decennier berättade Anna-Maria Rodriguez, människorättsjurist i Colombia. Ja, frågan är om inte människorättsarbetet fortfarande är minst lika kontroversiellt när det verkligen gäller som det var på 70-talet när organisationen Amnesty International fick Nobels fredspris. Trots alla stödgalor och populära kampanjer som svept över världen sedan dess. Och med det... –sätter vi punkt för dagens konflikt– –men på vår hemsida finns mer att läsa om dagens ämne. och Där finns också våra tidigare upplagor att lyssna på och ladda ner. Adressen är Sverigesradio.se. Har ni synpunkter på konflikt eller tips– –om sånt ni tycker att vi borde ta upp i programmet? Hör gärna av er till konflikt Producent för dagens program var Lotten Kolin– Tekniker och en sjökvist. Och jag heter Daniela Markvart.